Hejsan i alla rovnät. Nu har ju äntligen en visat eh, att eh, Sverigedemokraterna de behövs. För det är i alla fall tack vare dem som de äntligen har börjat kritisera arbetskraftsinvandringen. Det borde framföras. Hoppas det, är någon annan som har någon åsikt. Jag tycker Kent fiskis. Som för övrigt eh, på lördag har internationella fisk, festen i fiskheten. Och då blir det trummor från Burundi och arabiska sånger och det blir grillos över hela nejden när de dansar den internationella festan så och jag får en spelmaskin med oss små ställe. Och nu finns det någon annan nationell som också gör det.